Серце заколоталося аж у горлі, вона просунула парасолею край пакету в бік, у цілофані часто-часто дихала жива грудка. Дитина у плямах свіжої крові та чогось білого, схожого на піну. Немовля трусилося, як сліпе кошеня, водило тонесенькими рученятами в повітрі, ніби намагалося щось упіймати розчепіреними пальчиками-сірничками. Магда отямилася першою, кинулася до дитини, і з черевця, яку тягнулася довга, неперев'язана пуповина зі змощеною, здутою кулькою на кінці. Маля, це була дівчинка, від дотику холодних рук скривилася і запищало. «Ірина, де тут щось чисте? Простирадла? Чи рушники?» Ірина не відповіла. Вона зазирала у глиб кімнати. «Хто тут?» При світлі вуличних ліхтарів у кімнаті важко було щось роздивитися. Спочатку побачила блискучу сумку з каскадом блискавок та ланцюжків, а потім перелякані очі, як її. Вона забула, як звали дівчину, що прибирала у тіччиній квартирі. Дівчина стояла у плащі, притискала до грудей свою торбу. — Стасю! — Ірина згадала ім'я. — Це ти? — Я благаю вас. Відпустіть мене. Гаряче, зашепотіла дівчина, воно не майже викидень, все одно помре. «Най ж трафить, що за фігня? Де ти, мадо? Мада тим часом витягала з шухляди чисті рушники. Де зеленка, де перекис водню? крикнула вона. Їй теж ніхто не відповів. Ірина тим часом намагалася зупинити Стасю, яка по кроку просувалась до дверей. Випустіть мене, просила вона. Або хочете, залишіть на кілька хвилин. Зараз все буде чисто. Ніби нічого й не було. Я заберуся з усім цим. Вона коплена ногою, простирадла й пакети на підлозі. Ірина озирнулася у пошуках слухавки радіотелефону. «Де телефон?» «Не треба», – чіпилася в її руку Стася. «Не треба міліцію. Тата мене вб'є». «Ніхто в селі не знає. З гортожитку на літо не виїхала. Працюю. Кому яке діло?» А воно й видно не було. Ніхто не здогадувався. Та почекай же, треба викликати швидку. Тобі й дитині потрібна медична допомога, а далі роби, що хочеш. Не треба. Мені лікарі не потрібні. Зі мною все гаразд, а воно й так не житиме. Відпустіть, знову повторила Стася. Усе з тобою, дівко, зрозуміло. Магдо, де ти є, чорта бога душу мать. Магда стояла біля кухонного столу закусивши нижню губу. Вона відкрила пляшечку з йодом і пляшечку з перекисом водню, накрутила ватку на сірник і поклала його поруч з коротким обривком грубої нитки. «Що ти робиш?» Ірина була готова заплакати. Мада не відповіла мовчки, розвила немовля, підклавши під нього складений удвічі махровий рушник. «Коли вона встигла, Підготуватися до цих маніпуляцій. Обережно занурила дратву в зеленку, витягнула і, подумавши, відклала убік. Знову сповила маленьке і ніжно притиснула до себе. У передпокої рипнули двері. Ірина смикнулась було навздогін, але махнула рукою. Стася втекла. Що тепер? Наздоганяти? Тягнути назад? Ірино. Магда трималась діловито. «Ти маєш телефон Андрія?» «Якого Андрія?» «Твого Андрія Степановича. Ти чуєш мене?» «Дай мені мобілу Андрія». Ірина мовчки набрала якийсь номер, сказала. «Сонько, дай номер мобільного тата». «Твого потім. Давай швидко». За кілька секунд Магда вже говорила по телефону. Голос її звучав надиво спокійно, переконливо. «Андрію, це Магда». «Де ти є? Чергуєш? Можеш зараз приїхати до тітки Улі на квартиру? Просто зараз, тобто негайно дуже треба. Дякую, Андрію». На неї мовчки дивилась подруга, а Магда вже набирала телефон свого чоловіка. Через 20 хвилин Андрій в плащі, накинутому на білий халат, гаряче переконував Магду у тому, що її план – повна бздура».